سمیږې ته پوسلېګنه د شوافی او دلیل نه پدې ځکی صاحب د هدايي د احنافو النقلي دلیل نه ذکر کړې نقلي دلیل د احنافو یو د دې چې کله مشتری ایجاب او قبول کوو سیو کو اجاب و قبول شو نو چې اجاب او قبول او شو نو وعداو شو کونو شو نو قرآن ویلی دی اوفو بال او قول آقا تورا کی ویم حدیث کې راغلی دي نبی علیہ السلام فرمائی دی, دی. المسلمون علی شروطه المسلمون علی شروط مسلمانان با پخپلو شرطنو نیولے کی موسلمان با پخپلو شرطنو کی نو د دې شرط لګو دی یو خرص قبول واغستو نو فکر دا د دې دې شرطونو حفاظت کی درم احناف داوی اقلی دل الله نافو دادی چې د دوړو کله انعقاد د بیع او کو انعقاد د چاو بیع وشو نو بای مالک د چا شو اسامانو او مشتری مالک د چا شو ما بيعيشو نو بایل حق حاصل شو د تصرف په سمنو کې او مشتري له حق ثابت شو د تصرف په چا کې ما بیا کې اوس چې کمی او تن رجوع کړي هغه د بل حق باطلي کنه باطلي پونسوي چې کمی او تن س کوي رجوع کوي هغه د بل حق کوي باطلي نو ابطال د حق د غیر سکیږي راضي او ابطال د حق د غیر بغیر د هغه د رضا نه جایز نه هه که رضا شي په دواله پس حق نه اخی قال دغه نه خو مجلس کوم کول شي باروم کول شي خو چر رضا نه نو دی رجوع کولی ځکه دی دې کې د بل حق سکیږي باطليږي او د بل حق بغیر د هغه د اجازت نه باطل اول جایز نه پوسوي خان و تاغ عدیس طرح سے کہے شَلْمُ تَبَعَعَانِ بِالْخِيَارِ مَعْلَمْ يَتَفَرَّقَ پوئی گئی دغه فوئی دغن مراد خیاری قبول لے خیاری مجلس نہ دیں دائیں نمراد خیاری شیوتن ایجابو کو شیوتن ایجابو کو نو هغه بل لرې سي کم دنو چې لاغله دې نو سوچ مقاوله شتا اوسو مقاوله شتا نو هغه قبول کړنه نه نو کو قبول او کو نه کای او کده قبول نه مخ کې د موجب د خپل ايجام نه واپس کیږي نوم سدي واپس کېدلې شي نو دوار له شو شو اې قابلم شو خیار شو کده فورا قبول کای کورستو کای سوچ مقاوله تا نو قابل لمسا دے اختیار دے او موجب لمسا دے اختیار دے کداغدو قبول نمخ کی رجوع کوي نو کولے شي نو دوارو لسو شو خیار شو او دا توجیح خفدی دا شی دین حدیث کی لفظ دا متبایعان را غلے دے المتبایعان بالخیار لفظ دا چا را غلے دے او تو و چې کلهد سوده اوک را او خبره ایجاب او قبول خلاص شو په دا اوس متباان دي مباان خوبال چې کله دی مباشرت کوي لګیاری د غستله او خررسو دا خبره سر ده شور ده نو چې یو ایجاب کله دی او بل لا قبول نه دی کد متبایان ديدي متباان دي پوې که کنه او چې کله ایجاب او قبول شوو نوبل بیا خصو شو خاتم شو اوز دی تا متبایعان وی المجازن دی بیا چې مخکې دی بیا کڑی وی دا خیاری قبول لا توجیه وي با کس دا اولا. پونش وی دویم جواب و تدا که وی ازا ٹک شو ستا توجیه پا که دا خیاری مجلس هم شو او زما توجیه دا خیاری قبول پا کم شو وی ازا جا و بطلل استمال ذااجال احتماللو به تلل <تصفيق> لکهستا تووجی پهکم ده او زما تهوج پکم ده که نو بس په یو کې خو نه نه دی بس دی پرېده نروته نوررو نوسوو تهشا لا شتا استال تیم دی سر کېږي زما نو دی به پریدو او نور تلاړ شو او فوبیل او کووت مسلمونونه حالا شروعې الله والله دا وائو. چې یو تفرق بل افدان دی او بل تفرق ال دی یو تفرق بل افدان دی او بل تفرق بل ال دی نومال یا تفر راکانه ته تفرق بل بد اخلی تفرق بلاقالولی اخلی چې مال یا تفر را یعنیمالعلم ی اختالفه مبایانوله اختیارې تر سوپورې چې د اختلااب نه دی د خبره د یو بل نه جدا شوي ندا چی ایجابو کو نو بللا قبول کرده نده نو ما لم یا تفرقا دی لا تفرق پیل اقوال راغله نده نو قابل لده قبول اختیار ده ہو موجب لده ایجاب نه واپس که دلوسه اختیار ده نو تفرق پیل اقوال مراده تفرق پیل ابدانو نده مراده ٹھیک شو ٹھیک شو کناه اصله ایجاب قبول چې کله حاصل شو ایجاب و قبول یعنی موجود شو سوجاب و قبول والله ظمل بیا او بس بیا لازممه شوه والله خیارهلی واحد د من و او د بعدرنګه او خیار د پار دی او تننده د دواو خیاره خیره رویت زنله خبره دهله من عین اویت هغه انله مسله د مستقله را غ وله خو بغیر د عب درو یت نه واپس کولې نش خيار نشته وقاله شافعي ما شافعي رحمه الله فرمایلي دي يثبت لكل واحد منهما ثابتي کی چې کب ثابت ته دپار پاره د هر یو تند دی دواړو خيار مجلس لقوله السلام المتبعيان بالخيار ما لم يتفرقا ولا لازم موږ د پاره دلیل لاله شان فلفسخ ففسخ قوله کې ابطال حق الغير اغه باطل ولا حق د غیر فلا جوزو نو نودي روواده به غیر دهې اجازت نه وال هی او هی مل ک شو د په چابانې خیا قبول باې وفی اشارهتون ی او پهې هیس کې اشاره دغې خیاری قبول ته په دی ف کې نه هما متبایانې حالت لا به ځکه دا دواړه چې دینو دي سې متبایان دي, دي. حالتتل مباشره اغه وخت کی چې کمټم دی سکی بیا کوي لا بعده پس دا غنه دی ته سونه شویلې د بدی متبعان ټکی کید خيار قبول ته سده اشاره دویم جواب او یحتمل هو فی حمل علیه د خيار قبول احتمال خو بکمشته کنا د خيار مجلس پکم دی د خيار قبول پکم دی لمون پچاونه حمل کو د خيار قبول زګا دلیل اقلیت شکم دنو اغه دار چې حق باطل ما بغیر د غدشان دا اجازه تنا او سره اوفو بلقود او المؤمنون علی شروطهم داور ور سره سه دي موئید دي نو حمل کو او یحملوه او یا دارچه احتمال لري د خيار قبول فاحملوا علیه نحمل بکری شپ دي صاحبانی خيار قبول باندې وتفرق فيه تفرق الاقوال او تفرق دی کې تفرق د شاده دا اقوالو شا نکي تفرق دو ابدانو پو مسلم شریف جلی لسانی کی دا مسلہ راغلی و زمونږ د دو دورې حدیث پا کال دا مسله لکه حدیث کی راضی کنال دا معاملات ویو جلی لسانی کی مسلم جلی لسانی کی مسلم جلی مفتی صاحب یې پاغ مفتی صاحب ماشاء نو فرو شو شو دا عدیس را غلو مالم یا تفرقا که نا دا شوافه و توجیخ و بس ظاہری دا شایل متبعانی بیل خیار مالم یا تفرقا بایو مشتری لخیار ترسو دی ترسو پروچ دی جداشوی نوی ظاہر دا احناف کو لکھا مخاڑای راڑی لگ دا روایت دا, دا راڑی راڑی تابیل کئی که نا خیار قبول سو داشو متبعان نمالومی گی تفرق فیل اقوال لے تفرق فیل مفتی سیب دو فتح په پا حوالہ بانده تکمیل دو فتح الملہم مفتی تقیس ابلی کلی دا داغی په حوالہ بانده دو ما لم یتفرقا پینزلس وکړي اکڑی سو پینزلس دو احنافو دو طرف نی پینزلس جوابو وکړو اکڑو اخیرک ایدا ہوئی ویدا خبرې ٹولی دی ٹک تا خو با هر حال و کم نور و جوابونو موږ نو دا احناف و مذب په خيار مجلس کې ضعیف دي په نور بمنګو کو ځاله بسټړې کو خو په دې ځای کې دا احناف مذهب چې کوم نو څه شي دي دا ما دا غینه دا خبر اورید لیم مفتی تقیس په خپل يو کې په دې باندې باس کړه دي په خيار مجلس باندې او په دا غو کې هم په تکمیلات فتوالملهیم کې ډیر بحث کړه دي خالا والاواز المشاری لیها لا يحتاج الى معرفة مقدارها فی جواز البیع یا وقایده بیاده که استو خایده بدایی شما بیعا چه دا نو دابا مالی معلوم دابا مالوی متقوم بوی معلوم بوی مقدور التسلیم بوی دا قایده رستا جو زیاد پرازی ده دی مابیعا چه دا ندابه مال معلومه مال متقوم معلوم مقدور التسلیمی مال تدیر تعریفاتی د مال ډیر تعریفاتی په اوس وخت کې د مال تعریف دا کی چې ما ین تفعه به عرفن او د متقوم تعریف ده کی چې موجاس شرعانی مال خلق و تعریفون کول مال ما یمیلو الیہن نفس مال اغعین منتفا بیہی توئی خو اوس تعریف لدا کی خلق چې ما ینتفا بیہی عرفن اوس دا بجلی دا بجلی دا عین دے خارز دے دخکاری او پس خ په خوشاله منیل د داخلو و نه د داخللو غ را باندې خررسې منږه دو یا د مینټونه دي پی ک دي دا خررسږي کی کنه خو دا منتفابی ه خو دي که نه نو منتفای اورف دي او متقاومټ کې مطلب دا دی چې شریت منه کړړی نووي د انتفاع که منتفابی اورف وي خو شریت د هغې نه چېې کمو منه کړی وي مسلمان د هغې کوله کولی نو منتفابی عرفن او متقوم چه شریعت داغی سور کره اجازت معلوم او مقدورت تسلیم معلوم بوی پار طریقه چې معلوم بوی معلومیت یا چې کمرو په اشاره سره یا په بیان سره معلوم بوی او مقدورت تسلیم بوی مقدورت تسلیم سعیده که نه یعنی داغی په تسلیم او په حواله کولو بانه و با قدرت بوی دا قاعده دستا د دې جزيات پلان دی رازي مابيا مالي متقوم معلوم مقدور التسليمي مالي معلوم مالي متقوم معلوم مقدور التسليمي نو الاعراض المشار اليها لا يحتاج الى معرفه مقدارها اغا ايوزنا مبيعي المشار اليها څغه ته اشاره وشي الله یحتاج الی معرفه مقدار یا فی جواز البيع ضرورت مش ته معرفت د مقدار او د اندازې وزن دا غته فی جواز البيع پر ووالد چا یا یلګه دی ګلاس پرس کا غبین پروت دی صبروته صحیح لگا نا د اختیار استاذوی وې دا غبین نه وې دغه غبین دی دا دربانې لکه دین سي د خرصومه دا ده چې دا پاو دی که دا نیم پاو دی دا کیلو دی ک نیم کیلو دی دې ته یې سجه نشته بس اشاره وته کړه چې دغه غبین دی دا پاو دی کا تانه دی ک نیم سیر لري کار څه ده دغه خرصومه د دې مقدار ته نشته اولي معلوم دې کنه ده په دغه مقامو په اشاره شو معلوم شو مقدور التسلیم دې دی چه کمدنو شي نو پا دی که مقدارونو تاجتو خوش شرف داده چې دا با اموال ریبویه نوی اموالی ریبویه با نوی. لکه اوزدی دی غنم پراتی دی سپراتی دی غنم ایفتخارو تی دک کا غنم پا آغ غنمو در کوم آغ غنم مالا را که دا غنم توالا دی ډېرې لګېدلې 얼تهم ډېرې شوشوېدلې لګېدلې خو دې کې چې کم دنو و هم د تفاضل له کې دې شي دا کمی او غزياتی کې دې شي پګشته کې غنم په غنمو دی یا غنم په جوار ہو دی غنم په جوار په جوار ہو دی اموالې سي دي ربوې دي نو په دی کې اشاره کافی کېدلې نشي دغه زيبه خامخه خا کې کم دنو سکې مقدار به وې او تلي ویل کړه وددا او ماتن بلکل ټیکې خو سره شرط ما ووي دا دی چې دا به اموالی ریبه یوونه والله رض مشار هغه سامانونه یا ووزونه چې اشاره وکړي شيغې ته نو لا اختحتاج ل معرفهې مخدار دا مختاجې دي چې کمونه معرفه د مقدار ددي فی جواز بیا پرواوالي د چا کې د بیا کې لی ان نه زګ په اشاره کې کفایت په ورواله فی تعریفی په پیجن غلو کې یعنې به دا اشاره ډیر نه دسم دا خصدا ور وجا ته اوس کوای شر دا خپه ته نه لګی چې دا نیم سیر که دو سیر دی کنه وین نیم سیر دو سیر خو وصف ته د سیر وصف ذات تاریخ اوسه شو معلوم شو او دا جہالت د وسب مبذلن نظام که نیم سیر شي که د سیر شي خو ته خپه ته لګی چې دا ګیلاست دا ګول دی او دا کاخ لمه نور پته لې ک نیم سر او دو دوه سرری م چل او کوونه ل چل د اوس دوشي وجهت اوسې فی لا توفزی منناظ او جا حالت د وسه پهديې په داسې صورتت کې فی زه کوئ چې ن ځای د وس مفیل نظوي او دیځای کې چې کمو جا حالت د وس مفیله نظ او دا به یاد لړري کو چې مفضله نظوي نه مفضید ته دی کم جا حالت چې مفض اللا نزاوی دبدان سربلا قاعده یاده کی چې کم جهالت مفذیلن نزاوی کا جهالت په سمنو کې وی کې جهالت په مبيا کې وی کې جهالت په نیټه کې وی خو چې کم جهالت مفذیلن نزاوی چې دا غینه سره جوړیږي جګړه او نزا جوړیږي واغه مفصد دچا دی دچ قسم جهالت دا مفذیلن نزا او جهالت الوصف او جهالت د وصف چې کمونو لا تفذیل المناز دا نموذکی کې چې کمونو جګړه تا وَالْأَثْمَانُ الْمُطْلَقَةُ لَا تَصِحُ اِلَّا اَن تَكُونَ مَعْرِفَةَ الْقَدْرِ وَالْوَصَفِ مَا کی اعواز ہوگا نا اگر ما بیئے خبر آوا اچھاو اُس اثمان نی اثمان نا اثمان سمنون سمن خلقی سروس پین نی سروس پین پدی اطلاق نه کی گئی لگتو ابتخار ہوئی چه دا گا بین در باندی پو روپو خرسو ما روپای مطلقی ندی صحیح دکنه زمان دی وقت که روپای دا عددیاتو ندی کنه روپای د چا دی عددیاتو ندی اوش میرا سو روپای اوش پا دیوی دین سید باوی چې بایی سل لی آئی ابتخار بایی چسی ما دو سو بی جنگ با جوڑی که بنو جوڑی گی یا درہمو دنانیر دیکھا نا چھ دویچ زبی دروانی پا درہمو نو خرس کما او سو درہمو او کم درہمو یاوی زبی دروانی پا دینارون نو سکم خرس کم دینار سر دی. نو کم دینار دینه با جگڑا جوڑی که بنو دی که ضروری دی خوا خا مخوا مار جنگلو دا قدر او د وصف اوز دا جہالت دا مفزیلن. نزاوی ځکه چې دی به چې کمرو ډېره خللي او غبل لګ ووررکي هر سړی ځان ته طرخصز وئ وي که نه وي وال سمانو مطلاقا او هغه قیمتونه سامن قیمتونه چا هغهه چې کمو خالیوي د اشارهو د بایان نه مطلاقاه عن اشاره ېول بایدیان اشاره اشارهو د چا نه د بیان لا لاته صحو دا نه کېږي ته کوو مری تل قدرې و مګیا ده چې قدرې وله بهیان ک دی چې اروپای چې د دو ممسکلو وي دیره هم چې دوه مکالوي یادې مسکلووي ول ولله ویللی د او یا چې کمو وفاسیفتې وله ویل دی لی نه تسلیم تسللو مواجبون ځکه په بیا کې تسلیم او تسللو مواجب دی اوس دی نه دی دا چې کمونو سر ش د به سو کوي مبی د مبی بهسه کوي تسلیم او دغه یو به تسلوم کوي قبلی که نه دا مشتري چې دی د مبیاخلي که نه دی به سوور کوي ساور کوي تسلیم د چابه کوي سامانو او دغه یو ب کوي تسلم کوي اوس تو ووااییه تسلیم او سلم د مجوول کېږي نو که مبی کې شاره نه ده شوي د شيته ووررکي او پسمنو کې بیان نه نشوي نو څه چې تور کوي او غسه شي قبلې تسلیم او تسلم بغیر د معلومیت نه کېدلې نشي چې کله جهالت دا سره راغی چې هغه مانع و د تسلیم او د تسلم نه نو دا بموجیلن نزاوي دا مو د چاوي تمه ده که تسلیم او تسلم چې ده نو دا واجب ده پاک اثره و ها ذل جاله موفزيه ال المنازع او دا داسه قسم جهالت چې دا موبذلن نزارې مفهمت نه او تسلیم او تسلم ممتنه وو ګرځي تسلیم او تسلم یعنی افتخار پر اسه قدم راوي چې صدا کتاب پورو په خرصومه پورو خرصم او اوس دین سټ صورت پای ورکی او د سټ صورت پای سکی قبولي کی دغه بجګړه راځي کنه راځي د به ډیره غوړې قبله کی ورکی مظ به را ځي وکلو ج حالت حاضي صفه نو تم نهولجواز حاض غل اصل قاده دا وي کم جا حالت چې غ داسې وي هغه مفزیل نزاوي نو تم نهغول جواز هغه منه کوي جواز د چا لره د بیا له حاض ل اصل قاده همدا ده بللهی مسلهې ک کوي ایجوزول بیا و به سمن حالین موواجلین اضکانل عجلو معلومن ضرورتتي د انسان را نو په بیاوا کېنیټه جایز ده مخکې نه دا معلومه شو چې تسللییم او ته م اقت شو واجب شو فقط کولو سره تسلیم او ته صلومسه شو واجبب شو نو وایم به دا هم کوو چې واجب به فل حال نو کار به پهکې جایز ن نو دی و په سامنو کې ټه کول شو دي جایز دي چې د ته وي دواستیک شو دا کتاب دربان خرصوم په څه چې کمنو چې کور تلر شین واپس په بیا راډین مالبست کی جائز او شرط داره چې نیټه بسوی بس معلوم قرآن مجید ویل دي اذا تداینتم بدین الى اجلم معلومه شو تر نیټه پورې به اسدا قرآن ویل دي احل اللهل بیع نو ال بیع ویل دی ک بهع چې کمنو به ثمن حالین ویو ک به ثمن مؤجلین ویو ک په نقد په صبحانی وی کبو نټه باندې نو دواړه سر دي بل د حیث د نبیله اسلام صاف دلیل دی چې نبی للی ساتتو سلام چې کمدننو سای وو د یو او نټکې په کېخي وه او یو غ په کې ګاه کړی وه غ په کېسه کړی وه جایای واجوو وایجوزو ب و ب سمن حالې موواجلین روواده چې کمدننو بیا په سمنې حالی یا موجلو داکانل عجلو معلوم خو شردارې چې نیټ به شو کهنیټه معلومه نه یو به زر غواړی ی بل به و چې وور او به شي به بهنی نو مفضیل نظده که نه ده چې کمم حالت مفضل ن ظای مد د چای دا ش په کې یاوه دکه چې دا به زمونږ ته ډیرر وخته پورې د غاړی کېګه واجوزل بیا او سامنې حالین روواده چې کم سوده کول په پیسو یا په نیټدارو ل عجلو الاجل خو چې کله ټ شو وي ل طلا کې کول تاالله الله او بیا او زی ته ببد ببد نو معلوم نو لګرده <تصفح> نه مثابت که نه چې حل الله بیا که نهاءله بیا رووا کړي ده نو مطلق ل ووي بیا نټدارې که بیا ب ټی وي دواړه ووي جایزدي دو ډول نو وای چې زیته دا انتون ان الى الله عجلیم مسم خ نو و والله السلام نههشتهرا مې ی ودین نوویللی سلاملا د سلام وواغسته د یود نه چې کمونو تووان خوراک غنمې نوغست الله جلن ترنیټې پورې ه نه هو دی را وو او نوویل اسلامله خپله زره خه چې کمو په ګاړه کې سکه ورکړه ب داې تا سره پرتې چې س فیسې در کم بیا به مالهسه کې والله بد دا یو کوون معلومن او دا ضروي خبره ده دا, دا پهې ضرورې خبره ده شی نیٹا بسوی مالو اولیلی انال جہالت فیہ مانی آرتونت تسلیم زکر جہالت پدی نیٹا کی دا مانی آتا چاہ نا دیں تسلیم نه دیں الواجب بلاقت آغا تسلیم چپاقا سرسش شوی ہو واجب شو فہازا یطالبو بیہی في قریب المدہ دا بایو چې دن دے بو توی جمال ازر را کا مال ازر را او مشتری بو تو سوی عبا شی او بو توی جو یوتالب د باید چې د دا مطالبهه کې د في غری مد د نزدې ټک سرې غواړي او ازه او دا مشتري چې د دد اصلې مفی به دی د به ورکي چې کموفی باید د پل لرې نې نو جګړه بهس کېږي جوړيږي نوښذا نه ده چې نااج سکو د مقاله او منمنت پاور غزر ناز د غرسین چی تی لیکل نه نوکړو ه بولې کېره نه دی وایې نه ما دامی د لذر کی وینا ولې Thank you. لکشو مو